Пробурмотіла неслухняним язиком, невдатна дегустувальниця. Горенько моє, іди рівненько. Я намагаюся, бо-бо Борисе гаркаво вичу. Здолавши перші кроки, далі покрокувала рівно й весело. Борисе, Аркадіюча, можна я вас поцілую? Просто тут, посеред вулиці. Ага, саме тут. Давай, лялько, валяй. Софія спробувала зіп'ястися навшпиньки та похитнулася. «Борисе Гаркавовичу, стійте рівненько, нахиліться, бо я не дістану». «Ну, цілую вже, і пішли далі», – підставив він щоку. «Куди?» – до Воронцовського палацу. «Нас чекає екскурсія. Хай собі чекає, я не піду, я весела, п'яна і рум'яна, я не хочу, я стомилася і хочу додому». І хоч бос прекрасно бачив, що Софія більше прикидається, він погодився йти до готелю. Вино, окрім таємничого впливу на настрій, має ще одну не менш таємничу властивість. Воно звільняє шлях для найпотаємніших думок і найризикованіших ідей. Чи то вино винне, чи просто час такий прийшов, та Софія зрозуміла, що тут у чомусь справа. Напевно, не в його слабкості. В його страху виявитися слабким, у страху приниження. Дурна і наївна гра. Пора облишити, поки остаточно не перетворилася сама на ляльку. І Софія вирішила розпочати власну гру. Вона доведе йому, що він сильний спроможний на усе, що належить чоловікові. І тепер жодних рожевих льоль, тільки чорна сукня, жодних гайднів, тільки саксофон. Спасибі тобі дивовижний життєвий напій За божевільну думку, за відверте рішення, за рішучість наміру Коли вранці Максим, так і не дочекавшись, поки шеф вийде до сніданку Постукав спершу бережно, потім заглянув до спальні Від побаченого йому стерплу у грудях Кінець, кінець його кар'єрі, а може й життю Професійне око, що звикло до картин смерті, уполювало дві пози. Нерухоме тіло боса, що лежав у горі лиць, абсолютно голий. І немічну жінку, що схивила голою му груди. Не дихають, не рухаються. Бракувало лише однієї деталі – крові. Які ж це негідники сюди пробралися? Максим розсунув штори, підняв подушку з килима. Немов у відповідь на його стогін, один із трупів на ліжку озвався глухим, потойбічним голосом. "Максиме, принеси апельсинового соку і кави". Обережно, мов подушка могла його захистити, Максим відсунув її донизу, звільнивши першу праве, а потім ліве око й побачив дивну річ. Безживне досить тіло, яке налажало жінці, сіло в ліжку, спросоння, забувши навіть затулити, як то личить скромній кобіті руками груди. Максиме, облиш витріщатися, принеси краще води. Добром прошу, знову озвався бос. «Максиме, вирахую сплатні! Біжу, біжу, босе!» Максим прожогом кинувся до офіціантів на хоту, обіцяючи собі одразу після повернення до Києва поставити свічку у Володимирському соборі усім святим за те, що сьогодні Богу дякувати ще вживи. Софія обережно підвела голову. Вона вже прокинулася чи досі спить? На стільці, визираючи божевільними очима з-за подушки, сидів Максим і дивився на неї так, наче вона вампір, що прийшов напитися його крові. Дивно. Голова після вчорашнього гідного надуживання чиста, наче ранкове небо над форосом, але ноги руки булять так, ніби вона на панщині пшеницю жала. Забула ти, матінко, зовсім забула, як воно буває після добре проведеної з коханим чоловіком ночі Важке, ведмеже, дуже сильне і страшенно ніжне, як виявилося, тіло чоловіка Ворухнулося, і вона відчула його руки Ходи до мене, маленька Ой, обережніше, Борисе Не пручайся, я так тебе люблю Це ти вже говорив мені уночі «Не словам, дівчинку!» «А слухай, що тобі кажуть чоловіки уранці!» У двері постукав Максим. «Я приніс каву Борис Аркадійовичу.